Оля одсиріли від мряк, над ними небо, мов сіряк, по самий обрій туга, туга, туга, таке безлюддя марне й смутне, ніде нема, ні коника, ні плуга, хіба що полем заєць дремене. Надвечір звідкись налетіла галич. Щенила грай, хотілося тепла. Гіркотний дух дощем залитих згарищ Нам підказав дорогу до села. Яка тепер ночівля, а ніяка? Хто прийме нас? Народ повигибав, Та ще, мабуть, промчав якийсь вояка, На всіх тинах макітри порубав. Постояли, зайшли в якесь подвір'ячко, Осель нема, сади іще живі. Та все біжать подвієчко, подвієчко, Куріпочок рябесеньких в траві. Заночували в сіні, як у хмарі, Та й знов пішли полями навпрошки. А дівчина ж яка, і очі в неї карі. Мій джура онімів ламає батіжки, ми розпитали, де її село. Вона журилась, що застане пустку, мій джура посадив її в сідло, підняв на руки легкому в пелюстку, а я думав, сестричко, доненько, ну врятував я тебе однісіньку, а ті усі, Дівчата й молодиці, що їх у кафі туркам продадуть, що їх на чорноморській торговиці з сирицею пов'язаних ведуть. Яка душа це видержить, не знаю. Вони ячать, благають, захистіть. Простіть мене. Від двор до Дунаю, по саме море, по Стамбул простіть. Страшний союз мій З ханом і з гіреєм. Орда ордою Все бере в ясир, А джура Кутав дівчину в керею, А тихий дощик В полі моросив. Дівча Повеселішало, співало, А молоденьке Ще й не на порі, Як пташеня На грудях в джури спало. От то набралось страху У ханському шатрі Біля свого села Аж там вже Розридалось Пішло шукати Мояка рідня І поки йшло усе ще Оглядалось А джура мій Мовчить Пришпорює коня Вночі скриплять вози Переселенці їдуть, світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в Україні, десь маєш бути, десь вона та є своя, свобідна, ще не занапащена, де вже не владен лях ані Аллах, Дністро і Буг, Поділля і Братславщина самі себе вивозять на вола. Робились кров'ю Стомлені обдерті Підводи Витягають з багновиць А на возах старі Уже як мертві Обличчями до неба горілиць Де буде дім І де притулок ваш І поля шмат І для дітей прожиток Скреплять вози Кудись на пустопаш На вільні землі Людський неужиток, а я стою. Сказати щось не годим. Змиває дощ, дорогу і мене. Я розминаюсь із своїм народом. Та й краще так. Ніхто не прокляне. Впали часом думка крижана. Ось люди йдуть, а скрізь одна руїна, і поки я їх визволю з ярма, то чи не мертва буде Україна? Десь при воді, спинившися під водою, де вже воли до ясел заривуть, бездомні люди, спраглі за свободою, свої селить би слободами звуть. Але ж як яка біда цьому народу, що він біду міняє на біду. Бо хто зна, чи він знайде там свободу, чи ще одну збудує свободу. Як добре увійти в корчму звичайнісіньким дядьком, намацавши за пальцями пощілені двері, постояти, на порозі п'ятірнею пригладити нечесану макотирю. Кожен тобі посунеться, кожен до тебе вип'є, Кожен тобі вилає Хмельницького. Мій Боже, що ті люди мелють, Слова ганяють, як плотву, вселають хмеля, Лають хмеля за москалів За татарву За цю мокву непроторенну За берестечко За вола І навіть лають за Гелену За те, що ляшкою була О, Господи Дайте спокій Хоч Гелені По той бік світу Вона вже ж не ляшка І дайте мені Забути Хмельницького, їй йому псяюсі не з медом. Чорний худий у брудній сорочці, ось ваш гетьман, ляні сорочинці, Зеро нуль. Чоловік без шани, ось ваш гетьман, ромний вільшани. Нічого. Йду, принижений потрійно, омию душу у добрі і злі, Ба, може, часом гетьману потрібно пройтися пішки по своїй землі. Ноги місили грязь, душа летіла над Україною поля й поля. Півонія і півень, нехай нехайлівка, Сватки, а де ж мої Немиринці і гнівань? Велике Дрюкове, Драчі, шабельники, Мій люті ж, Мій перечені і сущане, Копиченці, зозуленці, Тальне, попасне, Очеретяне, гричане, Затишне, бурякове і хмільне, Привлук. Луки, липи, липовенькі, лелеківки, березівки, стави, дубовий гай, гільці, берестовенькі, великі бубни. Що ж за дубли ви? Пивці, підварки, вергуни, баштанівка, висока піч, домашлен і пиї Житомир. Воєгоща, Каетанівка, Межиріч, Коломия, Турбаї, Мала Дівиця і Піщані Броди, Вишневий Хутір, Хортиця, Хотин, Підгайчики, Опішня, Обиходи, Батурин, Бережани, Рогатин, Ондимер, Вседемарики й Домарики, сховалися Либонь. Під хвартухи, Мар'янівкам, Мотронівкам, Варварівкам, Іваньки, Андруші і Явтухи, Велика Глуша, Жаботин і Гадяч, Тишки, Почапи, Вовковий Стрий, куди не глянеш, Гайворон і Галич, Чорнобиль, Чорнобай і Чорторий, Аоніно... Халча, Шандра, Кандиби, Клеберда, Калга, темрюк, ташлик. Оце ваш слід, приблуди і задиби, О той татарський клекіт, Карлик, Бербери, Печеніги, Карачаївці, Підляшки, Годи Турка, Москалі. Відчаялась, втомилась, Призвичайлась Чунгул. Пекельне на своїй землі. О, дар надія, ждане та бояни, ірклію, млію, злобене веремій, великий стиден, халип'я, холоп'є, ліпляве, братолюбних балаклей. А он і Київ, подивись та пильно. Моя Україно! ти це чини ти скрізь лиховки недогарки топильно погарщина і рубані мости зарубенці попільня, попелюхи полонне погрільці гробове Нежиловичі, Несолонь, Свинюхи, Кальне, Грузьке, Холодне і Криве, Бориничі, Дуліби, Гореславичі, Яриловичі, Княжичі, Пеньки, Старі Червища, І нові Безрадичі, Нові Голгочі, На Чотирбоки, Спасибівка, Терпилівка, Адами, Звенигород, Гостомель, Хотимир. Мала глумча з веселими тернами, і п'яти хатки між семи могил, усім вітрам, відкритий на роздолі, накусноньки подертий у ярмі, великий край неданової волі. Хто ж волю дасть, як не взяли самі? І що не день, не вісті, а трутизна. Дзвін бомбляє десь у монастирі, Поклони б'є у лаврі, Йосип тризна із гніву Плачуть сиві кобзарі. А стольний Київ стогне Від Литвина і шляхта. Знову шастає прозльвів, А люди кажуть, Це хмельницький винен, до чого Україну він призвів? Чи вже мені ходить позавгорідно? Від цих чуток, здається, трачу глузд. А може часом гетьману потрібно почуть про себе правду з перших вуст? Йду. До радників чортма, і глас народу чую, він не схвальний, упитий дядько, неминай корчма, розкаже більш, ніж писар генеральний. І Кобзар, маленький поводир, що був його великими очима, сказав, що де він з дідом не ходив, гетьманська влада скрізь. Уже не чинна. Я прагну вісті доброї ковток, А звідусіль про злочини і зради. Вся Україна хвора від чуток, Але чутки топоти руха правди. Приїхав я в гетьманський Чигирін він неприступний, як судейське жезло, лише якесь щеня із чагарин внизу на мене щепкнуло і щезло. Я в маслі у брид і там уже стіна, я по залогах, а залог немає, куди не ткнусь, ніякий сатана, мене уже за гетьмана немає, оце аж. Тут, нарешті, дяка Богу, знайшли ми цю фортецю і залогу, під'їхали до неї через яр, а тут залоги, це один зброяр. Не знаю, хто він є, коли з'явився звідки? А може, він мамай, з'явився та й вже. Що тут було? Лише ці мури свідки Порубаний зброяр Руїну стереже То ми тут і лишились на горі, в урочищі Що зветься Гончарі Та й живемо Вже третій день, давно Спимо на сіні Тут всього задосить Вода з ріки В пивницях є вино Шрамко Чутки із Павловичі носить. Старенький піп розпитує про все, Про бій, про дощ, про хана, про комету, Та журиться, а часом принесе То гарнець бобу, то кавратку меду. В урочищі вечорами Світиться біла глина, Чорніють старі бійниці, з тернової гущини Мохами беруться мури І жевріє дика малина Вночі ухикають сови І шурхають кажани Десь дзвони далекої церкви Потужно гудуть над містечком Хто свічку тепер поставить За душу мою хмільну Я «Гетьман Богдан Хмельницький, розбитий під берестечком!» Сиджу у старій фортеці і долю свою кляну. Нікого і ні звідки не чутно і не видно. стежки позаростали, ворота в бугілі, усі мене зреклися». Лише віщунка-відьма І звідкись прилетіла І, каже, на мітті Напарила любистку Ще й чари немудрячі То випере сорочку То їсти дасть і пить Їй стільки літ, що вже Не має здачі, а ходить А живе, а голосом скрипить а я ж тобі казала, що буде дощ і зрада, що тут не переможеш. отож ж бо і воно, якби ж ти був послухав. Я вже й сама не рада, що бачу, все як бачу, бо так мені дано. Як звуть її не знаю, я вдоха Настя Їва, віщує і ворожить, і ране замовля. Вона мені впеклася, вона мене заїла, Але такої відьми нема і в короля. Зброяр і джура стережуть вали, Погомонять і вип'ють, як коли, Отак сидять під хмарами нагуслими, А тиша... Мружить обрій, не здрімай, тендітний джура, як шляхтянка з вусами, і той в боях порубаний мамай. Або до скронь долоні прикладуть, та гей, та ой, тихенько заведуть, то про туман, то як долиною ішла вдова з дитиною. Та як за мужем побивалась дуже, і як спитала ворона тоді, Чи він не бачив ворон її мужа, а як же бачив, каже він вдові, А я твого мужа знаю, на кучері наступаю, Тричі на день провідую, і снідаю, і обідаю. Чи біля Божого престолу Біда народна ж доганя. О, берестечко берестове У завірюхах хвороня Над полем вітер віє тоскно, І дощ вже сам собі набрид. Не опливе на руки воском Священна тиша панахид. Діждало поле свого літа. І вбитих арміям обом Тінь мовчазного кармеліта рахує чорним рукавом. Так краще б я лежав між трупами, лицем в п'явушник мочарів, медових зір, важкі покрупини, летять проз очі матерів. Хоч би ж забути на часину той темний похорон безмар, як звірі, і тіла отласину ласину І стягнуть з білих костомар. Вовки гризуться, мордами тручаються, М'ясниці вовчі стовквище густе. Чого ви, звірі? Мертві ж не пручаються, Кого захочете, то собі з'їсте. Відійдете, гладкі тримбухаті, А вранці, дядько, все цебе та цоб, Сидять ворон на господній хаті, У мальвах крові сполоскавши дзьоб, А дядько перехреститься на баню. Та й далі їде звіси величаки, спускають люди в нетечка лабаню, з грудських дворів юрливі ровчаки, а я тремтячими руками в оцій фортеці день по дню тіла погризні вовками, В бездонну душу хорню. А хто ж вас, хлопці, зміряє очеретиною? Хто в чистім полі витише труну? Хто пом'яне сльозою? Хто чвертиною? Хто заболить словами об струну? Хто вас впізнає у кривавім клоччі? Хто, крім дощів, поткнеться вас обмить? Хто гайворонням вицабані очі червоною китайкою затьмить? Які ж вас дзвони одрядають? Хто проведе у Божу путь? Своїх то щестю поховають, а наших просто загрибуть, назвуть вас зрадниками-страдники». Імено ваше осквернять, а раз ви зрадники, то і зрадники, то можна й землю зарівнять, та не яку ж, а вашу власну, що ви за неї полягли, ви ж до чужих земель не сласні, кого ж ви зрадили, коли, яку порушили угоду, чого хотіли не свого. Та ж зрадник власного народу, Хто вірний ворогу його. А хлопці бредуть лісами, Хто не умер від ран, Їсть болотяну чечву і лісовий катран. Нема кінця у чепистій біді, В голодних селах вимерли цимбали, Убиті коні в моховій воді. Де рештки мого війська видивали У битті коні потязі боліт І я один навсенький кросвіт. Поставлю свічку при іконі Та й вип'ю ще раз От розпрягайте Хлопці, коні, розпрягайте, хлопці, коні, ні піду на запоріжжя. Дожидатись перестану. Я ж їх перевішаю, я ж їх переріжу, я ж перед ними. На коліна стану, я їм скажу, чортові душі, Є ж іще сила в цій булаві, я ж не лежень, я ж дужень. Я ж того й занедужав, що не знав, чи ви хоч живі. Я їм скажу, вибирайте гетьмана. Визволяйте край з під кормиги, ну, а я, зрештою, геть мене, коли я вже вам не дошмиги, той чи інший, це вже однаково, аби кращий, хай буде так, я ж не піду, як титар із карнавкою довір'я назбирати на п'ятак. І як ви забули корсунь і пеляву, як вам нагреться слава жовтих вод то проміняйте славу на халяву. І засміється сам Іскаріот. Хай булави, дохопиться проноза, а я покочусь по цій траві п'ятим колесом вашого воза десятою водою на киселі. Ось тільки ніч Заснути б, чи умерти. Ліси шумлять, не спиться. Постарів волочить місяць промінь перетертий, Як зав'язку гранітних постолів. Я нині вже не той, мені вже не до слави. Уранці встати, думаючи варт У Павло, чи дощ У нас принишкли трави У відьми поперек У мене голова Та відьма все бурчить У неї що не спомень Що я її не слухав Не вірив, дарма Та відьма як сльота Хоч би літала в комен Та в цій фортеці і комена нема але якби нам гості, які трапились. Тут навіть є щось схоже, як для трапез. Дубовий стіл і старовинна піч. І хоч склепіння проточили зливи, і вже та піч розтрісла у всі біч. Ще кахліє зеленої поливи, якась жарптиця. Виноградний лист, і лев зелений китечкою хвіст, і сажотрус з драбинкою, і кінь, і ще химерних кількоростворінь. Пани жили, мабуть, якогось дерева, і купки є, начиня для потрав. Розсохлася бандура зброя рева. У просінку стоїть, мабуть, давно не грав, стрільчасті вікна. Ще якась небога тримає стелю в себе на плечі, і на гіллі оленячого рога ще навіть є недопалок свічі. І на старому клапті гобелена грудий мисливець і трава зелена все занепало. Все взялося плямами. Вже цій фортеці Років тристає, стає. Та при дзигарку, Пані Порцелянова Все ще на мармурніжкою стає. А ось колумни, Певно була заля, Тут грали полонез. Тепер тут тлін і мох, Підземний вихід до ріки провалля І кості в ланцюгах, Мабуть, тюремний льох. Який ще й лицар Є тут у стіні, Любило панство кам'яні парсуни. Колись тут жив, Тут гоцев на коні, вина пив, Любив якусь красуню, Прикрив лице забралом кам'яним. Надбитий янгол молиться над ним І стежить тихий поповзи зелено Зеленосинє око вітража. А ще тут є і ржаве по Литву Малаві конці градками в траву. Тут мій покій, Де темно, як в тюрмі, де я ходжу, І стіни мене глушать, А часом сплю на дворі, На кошмі під небом, Сни за горло так не душать. Ції фортеці нефортунні брили, Єдиний пагорб серед цих долин І скрізь по схилах, мов кроти нарили Червоних, жовтих, кольорових глин Мені далеко видно тут згорі Колись були тут села, хутори Тепер лиш мури оборонних веж Осипавсь гонт, вода втекла зі студні І по долинах щедрих узбереж вже не квітують села мнотрудні. Ген мріє комен, чорний від пожоги, Усе в тернах, бур'ян та кропива. Малий ставочок, чапля, миє ноги. Вночі кричить болотяна сова, На землю душі дивляться з небес, І риє призьбу здичавілий пес. Ані двора, церковці й поготів, Лиш на узгір'ї декілька хрестів Оцей весь слід народу безталанного, Гончарські печі заросли хвощем, Пройшов по селах смертоносний ангел, Дорогу в рай показував мечем».